Аудіокниги українською від студії «Калідор». Продовжуємо мандри з сторінками п'ятої книги «Хронік Нарнії Клайва Стейплса-Льюіса «Кінь і його хлопчик». Розділ дванадцятий. Шаста в Нарнії. «Хіба це все мені наснилося?» – дивувався Шаста. Та це не могло бути сном, бо у траві перед собою він побачив глибочезний та валетинський відбиток передньої правиці лева. Від самої лишень думки про вагу створіння, яке могло лишити такий глибокий слід, забивало дух. Та було дещо примітніше за його розмір». Тільки ношаста поглянув на відбиток, як побачив, що той на очах наповнюється водою. Незабаром слід був повен по самі вінця, а далі вода стала переливатися через край і вниз побіг струмочок. Шаста нахилився і припав до води. Він довго пив, а потім занурив у струмок обличчя і навіть побризкав на волосся водою. Вода у струмку була крижана як лід і прозора як скло, а ще надзвичайно освіжала. Відтак Шаста підвівся, витрусив із вух воду, прибрав щола мокре волосся і став роздивлятися місцевість довкола. Мабуть, було іще дуже рано. Сонце чойно зійшло і піднімалося над синіми лісами, що мріяли ген-ген долі праворуч. Місцевість, яку він оглядав, була для нього зовсім новою. Зелена долина, поцяткована деревами, крізь які він розглядів блиск річки, що змігілася десь на північний захід. Із дальнього краю долини стояли високі, а де-не-де -де і скелясті гори, та були вони нижчими за ті, що він бачив учора. Хлопець замислився, де ж це він? Обернувся, глянув позад себе і побачив, що узгір'я, на якому він стоїть, то тільки пасмо ще вищих гір позаду. «Еге ж», – сказав собі сам Шаста, «Он де високі гори між Древляндією та Нарнією, іще вчора я був по той бік гір. Отже, виходить, що перевал між двома країнами я здолав уночі. Мені пощастило, що я натрапив на нього, хоча насправді річ не в удачі, а у ньому. Завдяки йому я потрапив у Нарнію». Шаста розпріг коня і відпустив його на всі чотири вітри. «А ти такий чудовий, але напрочуд впертий кінь!» – пробурмотів він, але той, пропустивши зауваження повзвуха, одразу ж заходився скупти траву. Певно, він сам був такої ж думки про свого вершника. «Чому я не можу їсти траву?» І сумом подумав хлопчик А про те, аби повернутися в Анвард, уже не йдеться Він зараз в облозі Отже, краще тоді спуститися в долину І пошукати чогось їстівного Відтак Шастра спустився із гори Попри те, що від рясної роси страшенно мерзли босі ноги Аж доки він не увійшов до лісу Лісом зміїлась якась стежина, і не пройшовши нею і декількох хвилин, він почув низький та хриплуватий голос, який гукнув. «Добро ранку, сусіде!» Шаста обернувся на голос. «Хто це?» Він побачив, як із лісової гущі виступило невеличке створіння із темним писком, пщент укрите твердими голками. Було воно Меншим від людини, але більше за їжачка. Хоч насправді це і був їжак, тільки місцевий, нарнійський. «Доброго ранку!» – відповів Шаста. «Але я не тутешній. Я взагалі тут уперше». «Ти диви!» – зацікавився їжак. «Я прийшов з-за гір із Древляндії. Чули?» «А, з Древляндії!» Закивав їжак. «Це не аби як далеко. Я ось там не бував». «Гадаю», – мовив Шаста. «Я маю когось попередити, що військо лютих остраханців обсідає Анвард». «Не може бути», – вигукнув їжак. Гм, уявіть лишень. А ще кажуть, що остраханство за багато днів, якщо не місяців від нас». «На самісінькому краю світу, за великим піщаним морем!» «Ну, воно не так уже й далеко, як вам здається», – не погодився Шаста. «Та щось слід робити. Може, варто повідомити про напад на анварт вашого великого короля?» «Звісно, не слід сидіти, склавши руки», – підтакнув їжак охоче. «Та бачте!» «Мені саме час спати після довгої ночі. Ей, сусіда, вітаю!» Останні слова були звернені до велетенського брунастого кролика, чия голова щойно вигулькнула звідки біля стежинки. Їжак без зайвих слів переповів кролику усе те, що тільки-но довідався від щасти. Кролик погодився, що ця новина непересічна і що хтось має її розповісти і комусь такому, хто має вирішувати, що ж його робити далі. І почалася Веремія. Кожні дві-три хвилини то із гілля понад головами, то із нірок, мало не з-під ніг, сплигували, виринали нові створіння і приєднувалися до них. Аж поки навколо не юрмилося п'ять кроликів білочка, двоє білобоких сорок, цапоногий фавн та сіра миша. І всі разом вони гомоніли, дружно погоджуючись із їжаком. Бо, щиро кажучи, у золоту добу, коли біла відьма та вічна зима лишилися у минулому, а у Кейр-Паравелі правив великий король Пітер, Дрібніші лісові мешканці Нарнії жили лиха не знаючи, безпечно і весело, настільки, що стали доволі безтурботними і дещо безвідповідальними. Та за якийсь час вигулькнули двоє розсудливіших мешканців лісу. То були рудий гном, якого, між іншим, звали Бобрик, та Олень, красива, благородна істота, із великими ясними очима, плямистими боками і ніжками немов сірники. Їх, здавалося, можна зламати двома пальцями. «З нами лев!» – вигукнув гном, почувши новину. «Коли так, то чого ж ми стоїмо, як вкопані то розводимо деревені? Ванварді ж ворог! Негайно слід сповістити Кейр Паравель! Потрібно скликати військо! Нарнія!» «Має допомогти королю Луну у лиху-одину!» «Гай-гай!» – подав їжак голос. «Та у кер парабелі великого короля немає! Він подався на північ владнати якісь справи із велетами на тому краю!» «А коли ми вже заговорили про велетів, то це нагадало мені, хто доправить нашу зИСку, перебив його гном. «Хто тут пруткіший за мене?» — Найпруткіший тут, напевне, я, — виступив уперед олень. — Яку звістку я маю передати? Скільки їх тих остраханців? Дві сотні шабель із принцем Рабадашем на чолі. А ще... Та за оленем вже й слід загу. З усіх чотирьох копит він так рвонув, що замить його куций білий хвостик Ще за деревами удалені Гм, а куди це він помчав? почухав потилицю кролик. У кейр паравелі великого короля Пітера немає. Але там є королева Люсі, заперечив бобрик. І тоді. Ей, парубче, що це з тобою? Ти зблідне, мов полотно. Ова! Та він отот -от знепритомніє. Певно, з голоду. «Коли ти, хлопче, востаннє їв?» «Вчора вранці», – вимовив Шаста неслухняними губами. «Ну то ходімо!» Гном обхопив Шасту за стан своїми товстенькими рученятами і гукнув. «Ет, сусіди, сусіди, нам має бути соромно! Гайда зі мною, хлопче, поснідаємо! Поза як балачками, це й не будеш!» Буркочучи собі підніс до кори, гном що духу і щосили, чи то вів, чи то волік положистим схилом шасту у лісову гущавину. Дорога до гномової хатки, як виявилося, була довшою, ніж щасті того хотілося, і коли вони вийшли із лісу на прогалину, у хлопця вже підкошувалися ноги. Посеред галяви на голому схилі стояла хатина а скомена її струменів дим. Двері хатини були розчинені навстіж, тож прямо із порога гном гучно гукнув. «Гей, брати, накривайте нас сіл, у нас гість до сніданку!» І тієї ж миті шаста почув, як апетитно щось зашкварчало на сковорідці, а у ніздрях в нього щось гарно залоскотало. Такого апетитного запаху він іще ніколи не чув, та сподіваюся, що вам цей запах добре знайомий, адже насправді то пахли смажені яйця із салом та грибами. «Обережно голову хлопче, попередив Бобрик, та трохи запізно, бо шаста встиг гепнутися лобом об низький одвірок гном'ячої хатинки. «Ну ж бо!» – запросив гном до столу. «Сідай! А вже ж стіл трохи занизький для тебе, але і табуретка теж невисока, тож і сідай. Ось каша, ось джбан із вершками, а ось і ложка». Не встиг шаста покінчити із вівсяною кашею, як двоє братів Бобрика, яких між іншим звали Йоржик та Коржик, уже ставили на стіл яєчню із салом та грибами, а також кавник». Гаряче молоко і потапці. Усе, що з'являлося на столі, було для шасти у первинку, адже остраханська їжа зовсім інша. Він навіть не знав, що то за хрусткі шматочки брунатого кольору, бо ніколи раніше не бачив потапців. І він не знав, чим-то таким жовтим і м'яким ці шматочки намащені, поза як в остраханстві. Страви смажать на олії, а не на вершковому маслі. Та й сама хатинка зовсім не була схожа ані на темну, душну та пропахлу рибою халупу аршиша, ані на прикрашені килимами та колонами палаци Ташбаана. Дах в хатинці був незенький, а сама вона була дерев'яною, втім, як і все у ній, на стіні, Висів годинник ходики із зозулею, на столику лежала скатертина у білу та червону клітинку, та стояли в горняті польові квіти, а на віконцях із товстими шибками почеплено було фіранки. Ось тільки дуже клопітно було йому сидіти на гном'ячих стільцях, пити з гномових філіжанок та їсти гномовими виделочками та ложечками із крихітних тарілочок. З одного боку порції були малюсінькі, та з іншого боку порцій цих було дуже багато, тож гноми повсякчас щось підкладали і підливали шасті, невтомно примовляючи. Прошу масло, може, ще одну філіжаночку кави. Хочу запропонувати ще грибочків або... «Чи, може, ще окатої яєшні?» Коли ж усі наїлися до нескочу, гноми вирішили потягнути в Соломенку, кому із них мити брудний посуд. Не пощастило Йоршику, а Бобрик та Коржик вийшли з шастою на двір та всілися на лавку попід хатиною, простягнувши затерплі ноги і задоволено хукнули «Хух!» А тоді гноми запалили люльки. Роса з трави уже спала, і якби не легкий вітерець, то було б навіть парко. А тепер чужоземний гостю, мовив Бобрик, я покажу тобі згори наш край. Звідси добре видно майже всю Південну Нарнію, і ми вельми пишаємося тим, що з нашого двору розгортається такий краєвид. «Он ліворуч, за тими ближніми горбами, видно західні гори, а он та гора праворуч називається Кам'яний стіл, а за нею...» Та цієї миті його перервало хропіння шасти, який під час нічних мандрів настільки знесилів, що після ситного сніданку його відразу ж зморив глибокий сон. «Добрі гноми!» Як угледіли, що шаста спить, то так несамовито заходилися робити один одному знаки не будити хлопця, і так зацитькали, зашепотілися і зашушукали, закивали і почали топтатися навшпиньки довкола нього, що безперечно розбудили б його, якби він не був настільки втомлений. Хлопчик міцно проспав увесь день але прокинувся саме вчасно, до вечері. Ліжечка у хатинці були надто маленькі, тому гноми постелили йому на підлозі на прекрасній постелі із вересу. Уночі Шаста знову спав, як убитий. Він не тільки не ворушився, але й не бачив снів. А наступного ранку щойно вони поснідали, як до їхнього слуху з надвору долетів пронизливий та трохи тривожний звук. «Сурми!» Хором гукнули гноми і разом із Шастою вибігли на двір. І знову просурмили. Для Шасти це був зовсім незнайомий звук, не гучний та похмуро-величний, як роги Тажбаана, і невеселий та жвавий, як мисливський ріжок короля Луна. Цей звук – був різкий, виразний і закличний. Звук долинав із сходу, з лісу. І незабаром до нього додався ще й стукіт кінських копит, а невдовзі з'явилася голова колони. На її чолі, на базкому гнідому коні, їхав лорд Перідан із великою нарнійською хоругвою, червоним левом на зеленім полі. Шастев пізнав його відразу. Потім. Стремено в стремено їхали троє, двоє на прекрасних бойових скакунах і один на поні. Ці двоє на скакунах були король Едмунд та світловолоса пані із веселим виразом обличчя, вдягнена в шолом і кольчугу. Через плече у неї висів лук, а збоку був приторочений сагайдак зі стрілами. «Це королева Люсі!» повідомив пошепки Бобрик. Верхи на поні сидів принц Корін, а за ними слідом ішло все військо. Воїни-верхи на звичайних конях, воїни на розумних конях, які були не проти, аби на них їздили верхи за певних обставин, як от таких обставин, нарня ішла на війну. Були серед того війська і кентаври, і суворі досвідчені воїни-ведмеді, були великі розумні пси, а замикали лави шестеро велетнів. Бо, звісна річ, у Нарнії стрічалися також і добрі велети, а не тільки лихі. І хоча Шаста знав, що вони свої, та спершу навіть не наважився в їх бік дивитися. Так, іноді трапляється таке, до чого треба спершу звикнути. Коли король та королева порівнялися із хатинкою, гноми заходилися їм низько кланятись, а король Едмунд гукнув. «Гейно, друзі, час для бівуаку та обіду!» І одразу знявся гамір. Верхові спішувалися, діставали сідельні торби із провіантом і гомоніли, гомоніли й гомоніли. Тим часом Корін помітив шасту, Кинувся до нього, схопив за обидві руки і радісно загукав. Як? Ти тут? Цілий і неушкоджений? Який же я радий! А тепер на нас чекає така пригода, така пригода, ото поталонило. Ми лише вчора вранці прибули у гавань Кейр-Парабелю, і першим, кого ми зустріли, був олень. Олень-черві зі звісткою про напад на Анвард. «Чи тобі не здається?» «А хто цей друг вашої високості?» запитав король Едмунд, котрий щойно зліз із коня. «Невже ви не бачите, сір?» закричав корін. «Це ж мій двійник, хлопчик, якого ви прийняли за мене в тажбані. «О, та ви схожі, мов, дві краплі води!» вигукнула королева Люсі. «Не близнюки, це просто диво!» «Перепрошую, ваша величність. звернувся Шаста до короля Едмунда. «Я не зрадник, чесне слово. Я ненароком чув про ваші плани. Та навіть у страшному сні я не розповів би про них вашим ворогам!» «Тепер я знаю, юначе, що ти не зрадник!» – сказав король Едмунд і поклав руку шасті на голову. «Але хай ніхто тебе і не приймає за зрадника!» та наступного разу постарайся не слухати те, що не призначено для твоїх вух. Та добре, що все закінчилося добре. Далі було настільки багато всього, що Шаста на якийсь час втратив з очей Коріна Едмунда та Люсі. Але Корін був із тих хлопців, про яких кажуть, що вони на шилі сидять або ж кличуть їх дзигою. Тож незабаром Шаста почув, як король Едмунд грізно відчитував його. «Левиною гривою присягаюся принца, це вже занадто. Ваша високість коли-небудь зволять взятися за розум, та ви клопочете головою більше за ціле військо. Краще уже рішершню мати під командою, аніж вас». Шаста протиснувся крізь натовп, і побачив у центрі кола Едмунда, і дійсно розгніваного, а також коріна, який від сорому аж почервонів. Поруч із ним на землі сидів якийсь незнайомий гном із перекошеним, немов кислиць, об'ївся від болю обличчям. Двоє фавнів, схоже, щойно допомогли йому вибратися із обладунку. «Ах, якби зі мною були мої краплі!» зітхнула королева Люсі. Вони відразу б загоїли все і поставили на ноги, та великий король суворо-пресуворо наказав не брати мені їх з собою на війну, а тримати для доконечної потреби. А трапилося. Ось що! Не встиг корін погомоніти із Шастою, як його за лікоть вхопив один із гномів в обладунках, що звався Реп'ях. У чому річ, реп'яху? запитав його корін. Ваша королівська високостей, розпочав гном, відводячи коріна вбік. Сьогодні по обіді наше військо перейде перевал, і ми підійдемо в притул до замку його величності вашого батька, тож цілком можливо, що іще сьогодні ми станемо до бою. Знаю, заусміхався радо Корін. Хіба ж це не чудово? «Чудово це чи ні?» – продовжував реп'ях. «Та в мене від короля Едмунда суворий наказ зробити все, аби ваша високість не опинилася серед бою. За самим боєм вам дозволено спостерігати, і цього, зважаючи на ваш юний вік, вашій високості більш ніж досить». «Що за дурня?» – вибухнув від обурення корін. «А вже ж я буду битися, адже королева Люсі...» Вона буде серед лучників. Їх королівська величність можуть чинити, як їм заманеться, сказав на тереп'ях, а ви під моєю опікою. Отож, або ви даєте мені ваше чесне королівське слово, що триматимете свого поні поруч мого і ні на крок не відлучитеся від мене, аж поки я цього вашій високості не дозволю зробити, або ж... «За наказом його величності вас прив'яжуть за руку до моєї немобранця!» «Ти тільки спробуй, я таки облатаю тобі боки!» – спалахнув Корін. «Цікаво буде подивитися!» – ущипливо кинув йому гном. І цього для такого хлопчика, як Корін, було більш ніж досить, тож він шулікою накинувся на гнома і вони замолотили кулаками. Цей поєдинок мав би бути рівним, хай корін і був ващий та вищий, та мав довші руки, аніж у гнома. Але у гнома були свої переваги. Він був старший за віком і до того ж був стріляним горобцем. Та з'ясувати, чи я візьме, так і не вдалося, бо гірський схил – не найкраще місце для герцю. Бідолах сіреп'яху не пощастило. Він наступив на хисткий камінь і прорав землю носом, а коли силувався встати, виявив, що на нозі розтягнув зв'язки. Так, це було і справді болюче розтягнення зв'язок, через яке бідолаха ані ходити, ані їздити верхи не зможе принаймні два тижні. «Ви бачите, що ваша високість накоїли?» – гримів король Едмунд. «Перед самим боєм із наших лав ви вибили стріляного вояка!» «То я займу його місце, сір!» – вигукнув корін. Чу, сплюнув король Едмунд. «Хіба хтось ставить під сумнів вашу хоробрість, га?» «Але зрозумійте, хлопчик на полі бою – лишень для своїх загроза!» Наступної миті короля кудись покликали, і Корін, гречно вибачившись перед гномом, майнув до шасти та зашепотів. «Швидко, швидко! Тепер є вільний понні та обладунки гнома. Надягай, ну, поки ніхто не бачить!» «Навіщо?» – не зрозумів шаста. «Як це навіщо?» «Битися у битві! Невже не хочеш?» «Е, ну...» «А як же?» – прогугнів Шаста, хоча до цієї миті нічого такого у нього й на гадці не було. І тут у Шасти неприємно занудило під грудьми. «От і добре!» – зрадів Корін. «Давай, вдягай через голову, тепер перев'яз для меча. Тільки ми маємо їхати з собою в самому хвості колони і триматись тихенько, наче миші». Ну, а коли розпочнеться битва, Ого, всім буде не до нас, і ми себе покажемо! Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стейпл за Льюіса «Кінь та його хлопчик». Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам аудіоверсія книги. Поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал, адже української має бути більше Ну а ми з вами почуємося в наступній частині Не спиняти ж нам розповідь посередині